פרק נ׳ מזמור לאסף אל אלוהים אדוני דיבר ויקרא ארץ ממזרח שמש עד מבואו. מציון מכלל יופי אלוהים הופיע. יבוא אלוהינו ואל יחרש אש לפניו תאכל וסביביו נסערה מאוד. יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ לדין עמו. אספו לי חסידי, כורתי וריתי עלי זבך. ויגידו שמיים צדקו, כי אלוהים שופט הוא סלע. שמעה עמי ואדברה, ישראל ועעידה בך, אלוהים אלוהיך אנוכי. לא על זבחיך אוכיחך, ועולותיך לנגדי תמיד. לא אקח מביתך פר, ממכלאותיך עתודים. כי לי כל חייתו יער, בהמות, בחררי א', ידעתי כל עוף הרים, וזיז שדי עמדי. אם ארעב, לא אומר לך, כי תבל ומלואה. האוכל בשר אבירים, ודם עתודים אשתה. זבח לאלוהים תודה, ושלם לעליון נדריך. וקרעיני ביום צרה, אחלצך ותכבדני. ולרשע, אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי, ותישא וריתי עלי פיך? ועתה שנאת מוסר, ותשלך דברי אחריך. אם ראית גנב, ותירץ עמו, ואם מנאפים חלקך. פיך שלחת וראה, ולשונך תצמיד מרמה. תשב, באחיך תדבר, בבן אמך תיתן דופי. אלה עשית והחרשתי? דימית היות אהיה חמוך? הוכיחך וארך לעיניך. בינונה זאת שוכחי אלוה, פן אתרוף ואין מציל. זובח תודה יכבדנני, ושם דרך אראנו בישע אלוהים.